Де тільки бачили. Я кілька разів поставив під його вікном гарбуза зі свічкою. Якого ще гарбуза? Перепитала Юля. Ну, гарбуза. Звичайного такого. Вирізав у ньому очі й рота, а всередині вставив свічку. Запалю, поставлю у вікні і постукаю. А бригадир п'яний, підійде до шибки і злякається. У нього вже чортики від горілки починалися, розумієш?» Хлопець вдивлявся в обличчя коханої дівчини. Хотілося дізнатися, що вона про все це думає. Вважає негідником чи ні? А спогади і самому не давали спокою. І тоді я вирішив його провчити. Одягнув старого драного кожуха на виворіт, і посипав хутро мукою, щоб на привида було схоже. На голову теж якусь білу хламиду. Взяв довгого кілка, ніби списа чи що. Шторхнув йому тим списом у вікно і кажу грубим голосом, «А ну виходь, судити тебе будемо». Ну вікно й посипалося. «Господи, як ти тільки додумався?» Та ж додумався а ми знали його хату як свої п'ять пальців. У тій хаті був схрон. Підземний хід від хати до хліва. Колись там одна сім'я жила. Потім їх усіх вивезли до Сибіру, а хата стояла порожньою, поки бригадира туди не поселили. Ми гралися раніше там, розумієш? Ну то й що? То я й подумав, що він злякається, «Скочить до схрони і утікати до хліва буде. З-під землі вискочить, а я тут, як тут». О, який же ти був дурний!» Уперше По від початку цієї неприємної розмови всміхнулася Юлька. «Та ж дурний!» Отож я кілка під стіною вкинув, за косу та й бігом до хліва. Я до леза від зламаної коси ручку дерев'яну приробив, щоб на шаблю було схоже. Коса тупа була. Думаю, налякаю, щоб знав, як могили козацькі руйнувати. Він же ж клятий у кооперативі нахвалявся, що й під мервою курган розгорне. Там ще давніша могила. Дівчина мовчки хитала головою. Ну то я до хліва, а він вже й ляду піднімає, вилазити береться. А я махнув у нього над головою тією шаблею, та й кажу грубим голосом, «Зараз підеш до пекла, згинь, нечиста сило». Ну, а далі? А далі? Ой, не хочеться й згадувати. Юрко перевів подих, пригадуючи. Він же п'янізний, подумав, що то справді смерть по нього прийшла хап мене за руку і давай викручувати. Ну, я йому раз піддихало дав лівою, потім кинув ту шаблю ще раз уже правою, щоб знав. І така мене злість розібрала на ту підлоту, що я озвірів і врізав йому ногою. І він помер. Він відлетів і зачепився ногою за ляду від схрона. Там у кутку в нього якісь Залізяки від трактора стояли. Бригадир зачепився і гепнувся прямо на залізний шворень. Ну і все. Той гостряк у спину війшов, як у масло, а під серцем виліз, аж сорочку прорвало. О, Господи! А далі? Не хочеться й згадувати. Спочатку я додому втік, потім мене викрили. Ну, все ж було просто і ясно. Забрали до Луцька. Тітка Олена з дядьком Іваном їздили, торби міліцейському начальству возили. Всю птицю вирізали на ті хабарі. Але майже не помагало. Був би я сидів, якби не Микола. Юро, він же ж був молодим. Що він міг тоді? Видно вже дещо міг. Приходили якісь люди... Вони все владнали, записали, що то був нещасний випадок, що бригадир був п'яний і просто зачепився. Юлька дивилася кудись у бік. Важко було зрозуміти, гнівається вона чи ні. Після тієї підслуханої нею злощасної розмови минув день. Отже, можна було сподіватися, що емоції трохи вщухли, Юрко подумав, що в тій правді, яка так несподівано відкрилася, було й позитивне. Не можна ж було йому про таке мовчати. А якби змовчав, то чи була б це важка провина перед нею? Отже, він тобі не брат? Що ти маєш на увазі? – запитав Юрко. А другому? Залишається? Юлю! «Ні, ти дай мені відповідь. Про що ти думаєш після тієї сповіді? Хто він тобі тепер?» Їхні тривожні погляди перетнулися. Юрко не сподівався такого повороту в розмові, тому відразу не міг втямити, про що йдеться.